Vi säljer like radio We sell the Dead Nine, Marry Dream Och vi ger en varm applåd till våran kompis Och kollega Kristoffer Göbel Tack, tack, tack Det är ju sjukt tidigt här nu alltså Ja, förlåt ja. Vi ska vara tysta. Men vad gör man inte för att komma hit och hälsa på Men. Nej, Man gör inte för Hur hur Hur är det? Det är bra det är det, nej, det är det inte. Nej. <laughs> jo, men så här är det. Det är ju bra i själ och hjärta. Mm. Men ni vet ju att jag lever på att spela musik mm. och laga mat. Alltså, allt jag jobbar med är, är betingat i sociala grupper. Mm. Och det är inte riktigt på modet nu, om vi säger så här, med nej. sociala grupper. Vilket innebär att jag har noll jobb. Så. Ja. Och i hela den här mässan, Ja, så bestämde ni för att göra en platta med Six, foot six och lite därför du är här idag. Ja, den här gjorde ni, eller började ni ju faktiskt på långt innan allt skit med kom va? Ja. Om jag mig. Jo, men så är det. Den spelades ju in faktiskt ganska exakt för ett år sedan. Mm -hmm. ja, det är så pass ja, länge sedan, jag... ja. Men det var nämligen så här, den är inspelad på Top Floor Studios Precis. i Göteborg. Mm -hmm. Och då fick vi en bra deal där när, när Jakob inte. Han uh, åkte på uh, resa. Mm. Då fick vi en schysst deal för att inte uh, stycket skulle stå så tom, liksom. Så att då hade vi tillgång att vara där. Så att vi hade ganska god tid på oss. Vi tänkte, att vi börjar lite gött så här och grejer. Då, så att vi, vi spelade in mycket. Eh, ungefär i den här tiden för ett år sedan. Men sen så när det väl blir skadat då måste vi ha färdigställt färdigställa den. Då var det liksom senare. Ja, så ja. det, var bara, det blev så tidigt så att vi hade möjlighet att spela in så tidigt. Men var tanken ändå att den skulle släppas i början på detta året? Eller ja, det i alla fall i mitten? Ja, det var Sådär. tanken. Tanken var att den skulle komma ut typ... Eh, Maj, Februari, mars. Ja, liksom. så mm. tidigt. Eller? Och så som ja. man turnerar på det, liksom sen. Det var tanken. Ja. Det är så där, kanske. Ja, mm. men alltså, ja. det är så jävla tråkigt att höra. Ja, men, men... Vi, Det sjuka är, det är en ganska lång historia. För att i och med att vi spelade in den och var galet peppade. Mm -hmm. Vi är väldigt stolta om den här plattan. Jag kan säga så här: jag har varit med nästan från början när jag har hört demoversionen och sånt där. Alltså, Hela plattan är fantastisk. Ja, så jag förstår att det är så jävla extra tråkigt för er. Det är lite ja. som gräddet på moset ja. hur tråkigt det är. För för vi, och det är roligt. Alltså, varje gång vi har tänkt så här, att nu är det på G mm. så kommer det en ganska stor motgång. Mm. Så dels då när vi skulle börja göra boklet och, och verkligen dra igång för vi insåg att eh, så snabbt som vi ville få ut den så fort kom den inte ut. Nej. Och vi snackade med vårt skivbolag och de sa så här, men vi har en slott och så var det lite längre fram. Och då är det så såhär, vi var inte kunnöjda med det skivbolaget. De har varit svidbra att jobba med, alltså personkemi och allting, det är ett snabbare ärliga svar och så här. Men vi har insett att, att de, de var mer inne på en annan typ av musik. Vi spelar heavy metal, mm -hmm. men de släppte med ett AR-rock och sånt mm. Så de är mer för Alien, än för Iron Maiden, mm. förstår du förstår de menar. Mm. Så att vi var så sånär... Så vi drog lite på och släppade snabbt. Vi tänkte att vi kanske ska smygfuska lite och komma hitta en annan väg. Liksom. Ja, och så sen är vi väl in så här, men nu måste vi sätta igång med det arbetet. Så gick vi då till, till en kille som vi alltid har jobbat med för att göra eh, grafiska grejer och sånt. Nej, då var ju han den första som, som hamnade på Östra Med eller mm -hmm. 108 dagar på sjukhus, oh, sex, sex veck veckor och respirator. Så han blev ganska snabbt avskriven. Han så kunde hjälpa till oss när han låg i respirator. Liksom. Nej, det är väl svårt. svårt. Då blir det bara så här, åh, jag vill ju att han ska göra det, liksom. Mm. Ja, men då, då bestämde vi oss för att vi skulle göra en annan... Nej, jo, vi, vi hade en kille som skulle göra tato som tatuerade mig. Grym Ta gubbe. Tato-hasse? Tato ja. no fear, fick jag säga det med. Ja, precis. Han gjorde ett ganska... Eller jag bad honom göra ett lite läskigt omslag. För den sku, plattan skulle heta Welcome to your nightmare. Precis. Vi glömde av att Alice hade en pl platta med det namnet. Men, <laughs> det är, men Det är lätt att glömma alls. Ja, men så gjorde han liksom ett, ett omslag som, som jag tyckte var jävligt coolt. Mm. Som blir så jävla fetrottat <laughs> av skivbolaget. But this is all wrong. Tyska <laughs> vet det. It's too terrible. It's not free. We don't want to fried people. It's terrible. <laughs> Du är. Kan såhär, du inte såhär, prata så hela tiden. jag. jag. Det. No problem för att Okay. We don't like it. Och Nej, du, du, det är för också. So do you, Nu pratar jag jätteförsvenskat. Do you think it's okay? Nein, we don't like it. It's uh, it's all wrong. För de ville ju sälja oss med, du vet, de vill att det skulle vara uh, ylande vargar mot uh, fullmånen och så skulle då du vet, män i medeltidskläder Nej, som satt och det spelade hampa. Lite så som Richard ah, ah, Blackham. Ah, Ser ut idag. Så lite, ville lite de marknadsföra oss Medan vi, vi ska ju marknadsföra att man är dödskalla liksom, ja, och ah. ja, men du vet, Vi är för fan heavy metal ja. Vi är ingen sån du vet Nej. Så vi, hade, vi, vi, vi hamnade fel där ja. Så jävligt långt historia, jävligt kort nu Ska vi vänta med den? Jag ser att du tittar på klockan på mig. Ja, precis. Vi, måste gå. vi ska lyssna på singeln här ja, det gör, nu ja det, ja det ska vi göra Den släpptes i fredags Lärda slipas i måndags faktiskt. Ja, har varit måndags. det var det jag tänkte först. Ovanligt att släppa måndagar. Ja. Det var det jag tänkte. Det det... Så... Nej, det kan inte vara i måndag. Så måste det vara i fredag. Alla jag. släpper fredag. Ja, det gör de. Det alla är nya skivor, de skibblagarna så att det försvinner det bruset, ja. så nu har man bara spridt ut istället stället. Liksom. Ah, men snart. Ja. Last Days of Our Lives ska yes. vi lyssna på nu i alla fall med 6'6 och Christopher Gable. Han stannar kvar där, har en ah. lång historia kvar och det ska nog bli lite tysk accent på den här scenen ah. också. Six Last Days of Our Lives och eh, låten släpptes i måndag och kommer på plattan. End of all som mm. plattan nu då ska heta ja. istället för Welcome to Your nightmare ja. Vad Exakt. hände där? Jo, men så här var det då. Det har ju varit arbetsnamn hela tiden. Den ja, första singeln det, skulle vet, vara Welcome vet, jag to jag Your vet, jag nightmare vet, jag, vet. jag fattar ingenting. Lång historia kort, ja. då Fast den kom bli guld då. Så blev det så här: Vi fick ju det där rottat då. Mm. Och så tänkte vi så här: vad fan ska vi göra då? För jag hade redan lagt lite cash på det. Och, och du vet, Nej. jag kan inte betala skit mycket mer för något annat då. Så då, då gick vi till en grafisk designer och hon var skitduktig. Och så jag får nog ta på mig lite själv. <laughs> men, men jag sa så, vi vill bara ha en cool logga, du vet. Mm och så bollade vi fram och tillbaka men så fick ju hon också corona du vet va alltså, hon Nej. försvann också i veckor så här. och så när hon väl kom tillbaka så, så skickade hon en, en logga som jag måste säga är världens coolaste hon gjorde sitt jobb till 100% och jag godkände alla små snuttar på vägen men vet, jag blev, jag blev lite blind på vägen för att, du vet ju, 6 foot 6 mm. och då skulle man vilja ha ett SFS men det är ju många som förknippar det med SS och sådär det blir mm. lite nazistiskt, för det är inga nazister vill jag poängtera, en av VT Göbel eller VT Göbel men, men då då, då, då, då, då, då sa så, så här vi kan, vi kan inte ha för mycket S med liksom. så då tog hon liksom F-et istället och så gjorde hon ett, en, en, en V för äska vingar så det är som stålvingar liksom vände på dem betongvingar, med så med så två spegelvända F ja, precis. världens snyggaste forfaktorslogga ja Helt <H> grym. <hets> i... Skickar du inte i dig bro? Alla, alla säger så här liksom. Ja uh, liksom? men på idé. Om du vore nu och loggar. Ja, men då, då ruttnade det och så så hörde skibolaget av oss Nu måste vi ha grejerna liksom. Mm. Så skickade du i den här loggan och vi skickade, vi tog bilder och sånt. Så såg vi så sa fan vi ville ligga fram egentligen men vi skickade i alla fall. Så kom det ett svar. We <hets> decided not to work with you anymore. Kom <hets> bara. What? <laughs> vänta, vänta lite, stopp, ja. vi ska ju sparka er. Ja. Ni kan inte sparka oss. Nej. Trots att det var det vi ville ja. så blev jag helt rasig. För det var inte du som sa det. Nej, för jag hade världens bästa Jag är så stolt på den här platta, va? Så att hon sa, we don't like it. <laughs> It's not catchy enough. F <laughs> you! <laughs> Ja. Vad jag? kunde ta ting med orden du vet. Vad fan, inte bra. Nej. Men så pratar jag med Och så här är det då. Den nya plattan är ju ganska mycket hårdare produktion. Den är tuffare, liksom. Produktionsmässigt. Fort... Jag, jag tycker hämtar... den är mycket mycket melodier och sånt också. Nu låter det som att du gör en hård platta. Det är det inte, den, är inte på det Hon hade fel, ja. men, men vad hon menade när, när vi pratade om det, så, blev det så att, den är för hård för dem. De vill att det ska vara med keyboard och syntar ja, ja, och, och så här. Så, så kom sätt. vi och bara spela hård. Ja, ja, mm. ja. Så, att, så att då beslöt hon sig för att säga om oss. <laughs> och då var vi helt trossiga. Ingen har alla hatar oss. Ja. Du vet så här. Fan ingen vill ha oss. Vi har gjort världens bästa platser. Ja. Ingen vill ha den. Alltså blir det blev skit. Liksom. Och då, då tänkte jag så här. Då måste vi ut och jaga igen och för fan vad jobbigt. Liksom. Och så tänkte jag så här. Ja, men då ska jag anlita Portugilius, du mm. vet, Videopatrick mm. och, och, och fota omslaget. Och så gjorde vi det. Och det är, tycker jag fortfarande är coolast men, men då blev det att, att det var jag som hamnade på omslaget. Och då kände jag så här, men lite riktigt bandmässigt. För vi är ett band och så mm. på omslaget, även om det kanske är mitt projekt. Ja, du stod lite ståtligt, lite i en staty, <skljud> ja, om man men, säger och, så. Och det, det används, så jag sa så här. Men, så att, så, men då fick jag betala lite cash för det, liksom. Mm. Han är ju grym, och han ska ha... Så att det, allt, är, allt var cool. Men, men jag har fortfarande inte använde <skljud> <skljud> det. Men, men nu, till slut, så anlitar vi en fransk... <skljud> men <skljud> men <skljud> Jag har inte en fransk konstnär som ritade ett jävligt coolt Det är en sån här äldre medicinman då, från. Ja, det, det så är det då, för vi tyckte att det lämpade sig det här året då, när det är mm, en, Corona. Ja, precis. Det är liksom så, den här fågelmasken. Ja, ja, det, ja. Så att bilden där är ju en pestdoktor från medeltiden och man, det ser ut som fågelnäbb, men mm. det var ju en doktor som hade fullt med vet, salvia och rosmarin och grejer för att han var ju hälsad på folk som låg och ruttnade bort. Ja, det stank okay. ju asgam. Mm. Så den här näbben är ju till för att det ska lukta gott i nästa. De, men den, jag tyckte den passade väldigt bra för det att det är som liksom Year of the Plague. Ja, så. Du oh får stanna lite en stund till. Vi ska köra lite Ghost här och nu. Oh. Pirate. God morgon, god morgon! God morgon. Ghost! God morgon och varmt välkomna till den morgonkav Christian Antonino, så har vi för Goebel här. Ja, ja, ja. Jon kommer in lite, lite senare så vi petade ut han idag i förändring. <laughs> lite längre man här. Den lyckosten fick så morgon. Ja. Du, i måndags då släppte ja. första singeln. När släpps platta nu då? Är detta klart? End Plattan, of all. Plattan som då till slut hamnade på ett italienskt skivbolag. Jag har lite varm för det, för jag är förtjust Italien i och med att vi bor Italien. Sådär, va? Så att den släpps 11 december. 11 december. Bra till julhanden. Eller hur? Det är det. I den tanke? Ja, från då är det det faktiskt. Ja. Och det är så här, vi är ett jävligt litet band. Mm. Men de gillar verkligen våran produkt. Så de har faktiskt satsat lite nu. Så det känns väldigt kul. Vad kul. Så att alla de här berg- och som har varit fram till kanske då 11 ja. december eller nu från i måndags. Ja. Känns det bra? Eller? Är ja, det Men bara... kommer lite som ett proste på sår. Ja, men det är, det är bra. Men det, det roliga är bara att när man är van att jobba med tyskar mm. och går över till Italienare så är det lite så här, de hatar oss. Italienarna hatar oss. Italienerna eller tyskarna? Nej, att italienarna hatar oss. <laughs> vet, om man skickar ett mejl till, till tyskarna ja. så får man svar 30 sekunder innan man trycker på skicka. Ja, okay. Och så får man det punktform så här. Mm. Dang dang dang. This is how we do it. <laughs> skickar man med till italienarna. För i måndags morse när det skulle vara Worldwide se ju inte ens lätt. Så det är ju någonting från mig. Jag bara så här ehm hallo Andrew I, liksom. Uh. You Ska you vi lägga upp den själv eller hur du tanken? Ah yes, det måste det dig. Jag tog det bara. Det är okej. Ja men Kanske inte riktigt så, men ni fattar. Ja, ja, ja, ja. Yes, eleven o'clock. Okay. Det sa de samma dag. Har ja. vi varit med tyskarna så hade vi fått en månad förväxt. Klockan elva ja, okay. den här de släpper mm. det. Den kommer släppas här. Vi och så här. Mm. Men du är ändå nöjd med italienarna. Ska ja, men det... Angelo och gänget. Angelo och Filippo. Och det roliga att vi är ju vinnördar allihopa. Va? Så nu har vi lytt sig. Sen vi signade med dem så har vi vinrapport varje fredag. Oh, vi ska dricka för viner liksom. mm. Ja ja. ja. <laughs> Fan, nu mår ni. Istället för <laughs> någon så här... Det i en sån här sko som också. man dricker i Tyskland. <laughs> det är ju också sällan roligt. Som sån någon, är till. Ja. Och så någon vet, korv. Samma sak där du röstar för som man gärna. Om det är så här liksom att jag säger men jag måste ha svar nu. Mm. Gillar ni min video eller gillar ni omslaget? du Då får jag så här. Baroll och gött du. Ah fan, vad gött liksom. <laughs> Då kommer svar med en gång. Ja, de jag vet och vad sen, de ska svara på. Ja, och sen så är det så här, när de har pratat vin själva så jag okej okay, about bla bla bla och så är det okej okay, we can use it. Ja. Ja, okay. så, så kommer det efter en stund liksom. Mm. Men du i vanliga fall är, när man släpper singelplattor och allt sånt där. så blir det ju någon turné eller någonting sånt ah, där. Visst. Vad vad händer för 6 foot 6 nu? Är det bara ah, Hoppas att den streamas och streamas på radio liksom. och annat. Ja. Alltså så här är det Vad det är så jävla konstigt för att ingen får ju spela någonstans. De, för tre veckor sedan så öppnade upp för att det faktiskt skulle man kunna få spela lite i Sverige igen va. Mm. Så vi bokade ju in Hard Rock Café för eh, releasefest som vi hade förra gången. Kom ju fan 350 person? Ja, liksom. jag att de, de som släppte inte in mer folk fick gå liksom. Så ja. det var ju roligt va. Vändig dund. Ja, men nu blir ju alltid jobbbokat liksom. Men man får ju inte nu. Nej. Så ni vet egentligen inte vad som Nej. händer? Ni bara ingen hoppas aning. att musiken når ut till lyssnarna och att de gillar den? Liksom. Ja, och som sagt, det är, det är ingen idé att gå och vänta heller. För att det kommer inte bli att det kommer igång. Nej. Det är Nej, ja, i januari kan vi bränna en turné. Glöm det liksom. Nej. Inte nästa sommar heller. Ja, det är konstigt. Men det är kommer, det, kommer det komma någon mer singel och så innan plattan släpps då den efter december kommer Att... då Welcome to your nightmare Att den ska komma. Den kommer ja. Och då är det ju Potuglius <laughs> igen. Ja, det världens det. bästa videoproducent som har gjort den. Jag kan säga så här, håll i hatten så ska det vart för mycket <skratt> det är det Håll i hatten. Till videon kommer menar du? Ja, den är frakass. Ja, men när släpps den då? Eh, ja då var det ju där mitt Probably a week ahead <laughs> eh, Ja men inget dotter. Nej nah, it's okay We we'll find a Okej. Okay. Ja. Men, men så är det. en vecka innan i tanken så, så kanske den eh, ja, Vad blir då måndagen innan släppet liksom? ja. ja. Det börjar början av Nej, Gud, december helt Så det, ja, av det ser december. vi ju fram emot. Eh, en kantplatta äh, i alla fall. Fråga till det, har frågat ja. Vet du om att Christian är med och köra på platta? Ja. Är det sant? Ja, jag satt och lyssnade på det igår. Jag fick ju skivan igår från skivbolaget. Han vad bra jag låter. Det. Vi spelade in det här. Oh, är det på två ja. låtar? Oh my god, vad ja, till roligt. Ett exempel, welcome Tre to United. Tre låtar kanske det till Gud, och bara roligt kompis. Ja, jag visste mm. näs att uh, Royal kommer nog in till julafton. <laughs> <skulle> <laughs> När plattan kommer så är det så här alla andras kör ligger panorerade höger i vänster mm. förutom Christian han ligger i mitten själv. <laughs> <Det är sant>. <laughs> själv. <laughs> Varför då? Nej, men vad det? en kul grej. Ja. Ett... Kan Han kan sjunga eller? Nej, nej. <laughs> så han är med på de låttarna där man behöver så men kallad hockeykör. Han hade ingen annan. Nej, så här är det. Budgeten han... tog slut. <laughs> Nu kommer det att vi klappa varandra på axeln här. Men jag kan säga så här. Christian har varit ett bra bollplank på vägen. Ja, så att vi har, vi har bollat mycket. Och då fick jag vara med. Jag, ja, det är superfint. Det var mitt enda krav. Ja. Mm. Låt mig sjunga på platta. Ja. ja, så fick han det. Men i de här körerna, vi ska avsluta här alldeles strax. I de här körerna där jag är med, där sjunger även du va? Det är nog tio andra men, personer som sjunger också. Så ja, det är Det är inte så att du hör Christian. Nej. Men bara vetskap om att han är ja, där i Ja, men då blir det lite mitten. annat. Lite annat. Jag, ju, jag är ju stolt när jag spelar den här för mina barn sen så wow. Tror jag ja, det. Så är det. Stort mm. tack för att du kom, Göbel. Stort lycka till med Six Foot Six. Kanonplatta som kommer 11 december. Nu kör vi The Struts här i Pirate. Oh. God morgon, god morgon. God morgon.